Hatodik fejezet. Nem akartam többet írni. Gondoltam, ha megjöttök, elmondom, ami lényeges. Ha nem, minek töltsétek az időt ezzel a tömérdek táblával. De azt még meg kell írnom, hogy tudjátok, nagyon vártalak benneteket. Lehet, hogy hibáztam. De az igazi hibát társaim követték el, amikor itt hagytak. Ne értsetek félre, nem vádolom őket, nem kényszerítettek, hogy maradjak. És ha csak a saját sorsomat nézem Hálával gondolok rájuk Boldog voltam itt a Tauzeti második bolygóján Bár szívesebben mondom úgy A gámán Ha velük mehetek, akár meghalok Az induláskor, akár nem Ezt a harminc évet nem élhetem végig Ismeretlen marad a boldogság Amivel Enit ajándékozott meg És ő is elpusztul Azon a hajón Így legalább még élt nyolc évet és tudom, hogy az utolsó kettőben ő is boldog volt. Sorolhatnám azt is, hogy egy csomó ember nem élhezett, kevesebbet fáradt az elmúlt harminc év alatt. A fiatalok már nem tudják, mi az a korbács. De ezt a felsorolást meghagyom annak, ha lesz, aki a sírfeliratomat fogalmazza. Tehát én boldog voltam, és akadtak itt boldoggá tettem, ezért nincs mit számon kérnem társaimon. De velem együtt tizenegy olyan okos ember közül, mint a viking legénysége volt, egynek sem jutott eszébe, mi lesz, ha életben maradok? Ostoba, értelmetlen kérdés, mondjátok, hiszen éppen azért hagytak itt, hogy ne halljak meg az úton. Lehet, hogy igazatok van, nem fogalmaztam eléggé világosan. Talán megértitek, ha azt mondom nem élhettem úgy a tenger fiai között, hogy ne segítsek rajtuk minden tudásommal, amit a földről hoztam. Ha erre mégis képes lehettem volna, megérdemlem, hogy már az első évben elpusztuljak, és ez valószínűleg be is következik, éppen az első év végén, csuba és ravak támadásokor. Ha így történik, helyreáll a habamúttól származó isteni urak rendje a déli parton, mert mindegyik féltékenyen ügyel arra, hogy a másik ne legyen hatalmasabb. De életben maradtam. Megszüntettem a rabszolgaságot. Aztán megszereztem Avanának a Naunik szövetségét és a vasat. De ne kívánjátok, hogy újra elismételjem a történetemet. Avana gazdag lett, erősebb, hogy lakói el tudták volna viselni korábbi helyüket a többi nép között, és ez az érzés találkozott Mehenevi mohóságával, nagyra vágyásával. A szándékból, hogy segítsem azokat, akik között éltem, történelem lett, ha visszatekintünk rá. Sajnos nincs arra jó kifejezés, hogyan nevezzük ezt a jelenben, vagy még inkább a jövőben. Sokáig nem láttam, hol léptem át azt a határt, persze át kellett lépnem, ahol a segítő szándékból olyan erőszületett, ami már nem csak Avanára, hanem a földrész minden népére hatott. Ha életben maradtam, ez szükségszerű volt. Erre kellett volna gondolniuk, mikor itt hagytak. Ha magukkal visznek, csupán egy halott a vikingen. De ezen 31 év után kár Nagyon vártalak benneteket. Nem csak azért, mert még szeretnék élni. Élni mindenki szeret, bár szívesen megváltanám halálommal azok életét, akiket szeretek, de ezt sem lehet. Ha most fölmegyek a palota tetejére és leugram, senkin nem segítek. A épp úgy elpusztítják. Nem jöttetek a harmincadik évben, Nanúr idején. És alig váltották fel az évszak forróságát a tengeri szelek, az abban csapatok átkeltek a tengerszoroson, Elfoglalták Hemtit és Naratot. Sumuri összeszedte a déli part minden hajóját, és a Bitami felé közeledő Aban hajóhadat, igaz, szörnyű áron, a tenger fenekére küldte. Abban a hajózási évadban már nem kellett tartanunk az Aban gályáktól, viszont nekünk sem maradt annyi hajónk, amennyivel egy támadást megkockáztathattunk volna Girdin ellen, hogy lőporhoz való salétromot szerezzünk, a makacs és sértődött Ezizától. Háromszor is küldtem hozzá követeket, de mindannyiszor azt válaszolta, az ő hajói nem voltak láil alatt, rajta nincs számunk kérni valója a nagy királynak. Eziza ugyan ráfizet, ha azt hiszi, hogy az abbanok megállnak majd abbanánál, de ez rajtunk már nem segít. Még a tengeristen évnegyedének vége előtt arról is hírt kaptunk, hogy Tavapa szövetségre lépett az abanokkal. Több mint ezer hajó érkezett isbe. Sok minden megváltozott három évtized alatt, de Esra viharai utoljára még megvédtek bennünket. Valószínűleg a hemtitől keletre lévő tengerszorosban is akadályozták az abanokat, hogy újabb csapatokat hajózzanak át a mi partunkra, mert a viharisten idején nem kísérelték meg, hogy a szárazföldön tovább nyomuljanak bitami felé. Tavasszal felkészültünk, hogy Narat és Dís felől egyszerre támadnak ránk. Sumuri haza sem tért azóta Bitámiból, és Tarkumi Avanna szárazföldi haderejének felével Erua idején utána ment. Beli Su és Anaim nem alkalmas védelemre. Vagy Bitáminál sikerül feltartani az abanokat, vagy már csak Avanna két öble előtt. De az abanok nem indultak meg Naratból, Sőt, elmaradt a támadás dis irányából is. Tavapának úgy látszik, nem volt elég kapitánya, az abanok pedig parti hajósok, tized annyit sem érnek, mint a tenger fiai. Ezért is győzhetett szumuria, több mint 15-szörös túlerővel szemben. A csapást máshonnan kaptuk. Ravaszul, alattomosan és kivéthetetlenül. Erú a tizedik napján talán már írtam valahol, hogy a nauni szálláshelyek 14 napi lovaglásra vannak Evanától. Egy kimerültségtől ájult nauni fordult le agyonhajszolt loválól a paróta előtt. Demgal meghalt, és a nauni főemberek előtt Orcsút jelölte utódjának. Mekrid úr és Otagal belenyugodtak Demgal döntésébe. Orcsú jöjjön, amilyen gyorsan csak tud, és vegye át a királyságát. Már soha nem tudhatom meg, pedig nagyon érdekelne. A nauni legény csak azt mondta el, amit a szájába adtak, vagy többet is tudott. Ha igen, legyen ő is átkozott, pedig nem szokásom az átkozódás. De azoknak a torkát szívesen, lelkiismeret furdalás nélkül átvágnám, akik ezt a tervet kiagyalták. Orcsú ellovagolt negyven ijásszal, ezt a negyvenet is én rendeltem mellé. Orcsú egyetlen harcossal sem akarta Ávanát gyengíteni. Röviden búcsúzott. Neked köszönhetem az életem, és most majd meghálálhatom. Gurú idején eljövök az egész nauni sereggel, de ha hamarabb szükséges, csak hívj, itt leszünk. 32 nap múlva egyetlen íjász tért vissza ávanába. Mint mondta, valamelyik kegyes Isten 200 lépéssel a Barkan erdejének vége előtt megoldotta lován a nyeregtartó hevedert. Leszállt, hogy megkösse, elmaradt a többiektől. Mikor utánuk eredt, látta, hogyan fogják körül orcsút és társait a naunik. Száz és száz nyíl suhant egyszerre. Az öreg sokat látott íjász kezébe temette arcát. Nem tudom elmondani, Isten Uram, milyen szörnyú volt. Pedig csak azért nem rohantam oda meghalni Orcsú úrral, ahogy a becsület kívánja, hogy hírt hozhassak neked, Isteni Uram. A Nauni bányáknál és a szénégető telepeken 5-600 avanai élt. Közülük Erua idejének végéig mindössze 22 tudott átvergődni a bárkanon. Az utolsók már abból a rabszolga csapatból szöktek meg, amelyik a naunik felügyeletével a Barkanon átvezető út szélesítésén dolgozott. A naunik között abanokat is láttak, és azt hallották, hogy az új király Ottaggal sátrában több az aban főember, mint a nauni. Laskili a mi oldalunkon három torlaszt építetett, az elsőt közvetlenül a legmagasabb hágó előtt, a másodikat azon a mély úton, két napi járóföldre avanától, amelyik régebben a hegylakók miatt volt a legveszélyesebb útszakasz. Sziklákkal és gyökerestül kidöntött fákkal, 200 méter hosszan valósággal betemette a mélyútat. Az első torlasz nem sokat ért, hiába nyilaszták előnyösebb helyzetből Laskili íjászai a naunikat, három nap alatt széthányták, de ez a második kemény munka lesz nekik. Hidár megtanulja majd, nem adják ingyen a dicsőséget, hogy elsőnek érjen Avánába. Ha a másodikat is áttöri, és ez csak idő és emberáldozat kérdése, egyetlen rohanban juthatnak a város alá, egészen addig, ahol a halottak völgyének innenső végén fordul az út. Ott a harmadik torlasz, és a halottak völgye méltóbb lesz nevéhez, mint valaha. Persze, ha hidár nem ostoba, egyetlen katonáját sem parancsolja neki a harmadik torlasznak. Szétrombolja a vízvezetéket és vár. Ha a város minden korsóját, a templomok medencéit színültig megtöltöm ivóvízzel, hány napot nyerek? A fehéren sziklázó sziklák nanur forróságát árasztják. A lángoló opálos égbolt hamarabb felszippantja azt az utolsó csepp vizet, mint a város sok ezer szomjas szája. Keserű kárörmet érzek, mert ha a hidár hamarabb ér Avanába, mint az Aban hajóhad, bizonyosan megkísérli, hogy a zsákmányt magának tartsa meg. Abanok és Naunik egyformán mesterei a kegyetlen halálnak, egymás torkának ugranak majd, és csak én tudom, ők nem hittek nekem. Bármelyik is lesz a győztes, mind bűnhődni fognak. Mert a történelmet nem lehet megkerülni győzelmekkel, feldult városokkal, diadal ünnepekkel. Igaz, jó szándékkal sem, ha az csak egyetlen emberi, De erről már beszéltem. Eljön Enit népe, és Abant, Disbélit, Naunit egyaránt utoléra végzett. Igen, Enit meg akartam menteni. Ha Erua idején a naunik árulása után hajóra száll, Girdin és Dish között Pilagu még észrevétlenül ki tudott volna jutni az óceánra. A szigeteket, ahol a sírokat találtuk, talán hamarabb elérik népének hajói, és megmenekül. Igaz, várnia kell. Lehet, hogy évtizedekig rab lenne, a sziget fogja, de élne. Elmondtam neki, választhat, itt meghal velem együtt nem sokára, ott élhet, és ki tudja, mit hoznak az évek. Érveim belefulladtak a bronzharangba. Minden éjszaka a tetőn vagyok, Enittel, az antenna mellett. Tízszer is szétszettem a berendezést, hát ha rossz, de kifogástalanul működik. Nem hibáztatlak benneteket, nem tudjátok, hogy sietnetek kell. 20 nap múlva megindul a szél. Valamivel kevesebb időre lesz szüksége hidárnak, hogy keresztül vágja magát a második torlaszon. A harmadik, már mondtam, mit jelent. Azután harc lesz. Utcáról utcára, reménytelen, elkeseredett küzdelem minden házért. Ne kívánjátok, hogy írja erről. Hely sincs több ezen az agyaktáblán. Nem veszek elő újat. Ez az utolsó. Még talán megszárad, mielőtt összetapossák.